Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al Salatu wassalamu ala ladina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa salam. Beginn mit dem Namen Allahs. Das geladen, voll und des gnädigen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Dealer und sein Gesandter ist. Bitten Allah Azza wa Jal, er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, wir aus ihm mit gestärktem Iman und mit vergebenen Sünden und mit vermehrten Hassanat ähm, diese Sitzung beenden, mag Allah Wa Jalla von uns annehmen, uns Ikhlas geben, den Einstigen, der dazu im Stande ist, und Einstigen, der den Taufiq uns gibt. Äh, wir beginnen heute, inshallah ta'ala, mit dem 10. Unterricht über die Aqidatahawiyah. Und heute widmen wir uns äh, einem einzigen Satz, der uns länger beschäftigen wird, und das ist der 83. Satz nach der deutschen Version. Und dort heißt es, Die Fürsprache, die er für sie aufgehoben hat, ist wahr und entspricht dem, was in den Überlieferungen steht. Die Fürsprache, auf die er, äh, der Prophet sallallahu alaihi wa für sie, für seine Ummah aufgehoben hat, ist wahr und und entspricht dem, was in den Überlieferung steht. Ähm, entspricht dem, was in den Überlieferung steht, der will der Autor natürlich darauf hinweisen, dass das, was der Prophet gesagt hat, صلى الله عليه auch so gemeint ist, wie er es gesagt hat. Und wir möchten uns erst einmal die Frage stellen: Warum hat der Imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, diese Thematik überhaupt in seinem Aqida-Text, in seinem aqida aufgenommen? Und das hängt einfach damit zusammen, dass es im Laufe der Geschichte Gruppen gab, die diese Angelegenheit, die Schafaa also teilweise geleugnet haben äh, oder mehr oder weniger vollkommen geleugnet haben, den entscheidenden Teil davon. Denn bei der Shafa'a, äh, das ist ja nichts anderes, als dass jemand für einen anderen ein gutes Wort einlegt. Ähm, das heißt, jemand ist Vermittler für einen anderen bei jemandem. Und hier geht es darum, dass äh, gemäß den Überlieferungen bestimmte äh, Personen aber auch nicht nur Personen, also Menschen, sondern auch Engel, äh, sogar Allah subhanahu wa ta'ala, das bestimmte äh, Wesen ge ihnen gestattet wird, Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala einzulegen. Und es gibt verschiedene Arten dieser Aha. Fürsprache. Manche davon äh, stimmen die Muslime äh, überein und bei manchen gibt es eben Meinungsverschiedenheiten und das ist der Grund, warum das erwähnt wird. Was ist die Ursache, die Ursache dafür, dass ähm, manche Muslime diese Fürsprache geleugnet haben? Äh, das wird sich im Laufe des Textes zeigen. Allerdings kann man zusammenfassend sagen: Ist es einfach, dass eine Form der Fürsprache diejenige ist, dass der Prophet ﷺ für Leute, die große Sünden begangen haben, Fürsprache einlegen wird? Und die Überzeugung mancher Menschen war, und das ist eben die Überzeugung von den, den Khawarij und dem Mu'tazira, sie waren der Überzeugung, dass jemand, der große Sünden begeht, für immer und ewig in der Hölle bleiben wird. Und sie sahen darin eben einen Widerspruch zwischen dem, was sie glaubten und dem, was der Prophet äh, gesagt hat. Sie sagten, wie kann der Prophet Fürsprache einlegen für Leute, die sowieso für immer und ewig in der Hölle bleiben werden. Und dieses Thema ist also der Grund, warum das in der Aqid al-Tahawiyah überhaupt aufgenommen worden, worden ist. Und dafür gehen wir in im Laufe des Textes ein. Wie gesagt, Shafa'a ist verschiedenartig und es gibt eine Form der Shafa'a, über die sich eigentlich alle Muslime einig sind. Und zwar, wenn man von der Shafa'a schlechthin spricht, dann meint man, die große Shafa'a, die große Fürsprache des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, und damit meint man eine Fürsprache die Allah azza wajall seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewährt die er also keinem anderen gewährt weder einem Propheten noch einem nachstehenden Allahs noch einem Engel noch irgendjemandem gewährt Allah diese Form der Fürsprache und zwar ist es die Fürsprache von der alle Menschen profitieren werden das ist die große Fürsprache das heißt diejenige Fürsprache durch die das Gericht endlich beginnen wird. Und das ist eine Fürsprache, die er, sallallahu alaihi wa sallam, für alle Menschen einlegen wird, weil sie ihn darum gebeten haben oder ihn beten werden am Tag der Auferstehung. Und die Grundlage dieser ähm, Fürsprachen sind verschiedene Hadithe, die wir uns, inshallah ta'ala, ausführlich anschauen möchten, denn das ist es eigentlich das Schöne an der an der Aqida, dass es den Glauben stärkt, an Allah azzawajal, an das Jenseits und die Hadithe, die uns veranschaulichen, was am Tag der Auferstehung geschehen wird. Und so berichtet uns sowohl Imam al-Bukhari als auch Imam Muslim über mehrere Sahaba radiallahu ta'ala anhum, unter ihnen Abu Huraira radiallahu ta'ala anhum, dass er gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam Folgendes gesagt hat. Und ich, weil der Hadith ein bisschen länger ist, werde ich ihn versuchen, direkt in die deutsche Sprache zu übertragen. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, als sie einmal gemeinsam beim Essen waren, er sagte, ich bin der Führer der Menschheit am Tag der Auferstehung. Wisst ihr, was das bedeutet? Oder wisst ihr, warum das so ist? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, also er beantwortet die Frage selbst, Allah wird am Tag der Auferstehung Sowohl die ersten als auch die letzten Menschen auf einem einzigen Platz versammeln, sodass man sie alle sehen kann. Und die Sonne wird sich ihnen nähern und es wird sie an Sorgen und Kummer äh, ereilen, was sie nicht, äh, äh, was sie nicht ertragen können. Es wird sie so viel, äh, es, sie werden so in Kummer sein und so viel Sorgen haben, dass sie dies nicht mehr ertragen können. Und so werden manche Menschen zu anderen sagen, seht ihr denn nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Seht ihr denn nicht, was mit uns geschehen ist? Wollt ihr denn nicht nach jemandem suchen, der für euch bei eurem Herrn ein gutes Wort einlegen kann? Und dann werden manche Menschen zu anderen sagen, euer Vater Adam. Und so gehen sie zu Adam a.s.w. und sprechen, o Adam, du bist der Vater der Menschheit. Allah hat dich mit seiner eigenen Hand erschaffen und er hat in dir von seiner Seele eingehaucht und er hat den Engeln angeordnet, sich für dich niederzuwerfen. So gewähre uns Fürsprache bei deinem Herrn. Siehst du denn nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Siehst du denn nicht, wie es mit uns ausschaut? Und diese Aussage ist schon mal ein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala oder dass diese Menschen wissen, dass Fürsprache einlegen wird derjenige, der eine Naherstellung bei Allah Azawajal hat, denn Allah Subhanahu Wa Taala wird nicht von jedem Menschen seine äh, sein gutes Wort äh, sich anhören äh, in Bezug auf die Leute, die er äh, für die er ein gutes Wort einlegen möchte. Sie sagen zu Adam, also du bist doch derjenige, der, den Allah erschaffen hat mit seiner eigenen Hand und den er von seiner Seele eingehaucht hat und für den er die Engel hat niederwerfen lassen, so, such, so, so leg uns ein gutes Wort bei deinem Herrn ein. Und Adam, alaihi salatu wa sallam, wird antworten, wahrlich, mein Herr ist am heutigen Tag so zornig wie noch nie. Und er wird auch nach diesem Tag nie wieder so zornig sein wie heute. Er hatte mir damals verboten, vom Baum zu essen und ich habe mich ihm widersetzt. O wehe mir, o wehe mir, o wehe mir, geht zu jemandem anderen. Geh zu Noah. Und daraufhin gehen sie zu Noah. Allehissalatu wa sallam. Und sie sprechen: O Noah, du bist der erste Gesandte zu den Erdbewohnern. Allah hat dich Abd Shakur genannt. Das heißt, einen dankbaren Diener genannt. So leget bei uns und so lege bei Allah, so lege bei deinem Herrn für uns Fürsprache ein. Siehst du denn nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Siehst du denn nicht, was wie es uns geht? Da wird Nuh a.s.w. sagen, wahrlich, mein Herr ist am heutigen Tag so zornig wie noch nie. Und er wird auch nach diesem Tag nie wieder so zornig sein. Ich hatte ein Bittgebet gehabt und ich habe dies verwendet, um gegen mein eigenes Volk dieses Bittgebet äh, zu sprechen. O Wehemiah, O Wehemiah, O Wehemiah, geh zu einem anderen, geh zu Ibrahim. Und dann kommen sie zu Abraham, alaihis salatu was salam, und sie sprechen, O Abraham, du bist der Prophet Allahs, und du bist sein innigster Freund, oder du bist äh, derjenige, den er von den Erdbewohnern zu einem innigen Freund genommen hat, Khalil, auf Arabischem. Siehst du denn nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Siehst du denn nicht, wie es uns geht? Da sagt er wahrlich, mein Herr ist am heutigen Tag so zornig wie noch nie. Und er wird auch nach diesem Tag nie wieder so zornig sein. Und dann wird Ibrahim alaihi salatu salam seine Lügen erwähnen und sagen, o wehe mir, o wehe mir, o wehe mir. Das, ein, das weist darauf hin, dass sie praktisch mit sich selbst beschäftigt sind und selbst nach Errettung suchen und sie sagen, ich habe Angst um meine eigenen Sünden, um meine eigene Zukunft, wie soll ich mich dann um euch kümmern? Geht zu Moses und dann gehen sie zu Moses und sie werden ihn ansprechen mit den Worten, O Moses, du bist der Gesandte Allahs. Allah hat dich mit seinen Botschaften ausgewählt und dadurch, dass er mit dir direkt gesprochen hat, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, lege du für uns Fürsprache bei deinem Herrn ein. Siehst du denn nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Siehst du denn nicht, wie es ums geht? Und da wird Moses zu ihnen sprechen und sagen, wahrlich, mein Herr, ist am heutigen Tag so zornig wie noch nie. Und er wird auch nach diesem Tag nie wieder so zornig sein. Und ich habe eine Seele getötet, was mir nicht anbefohlen war. O wehe mir, o wehe o wehe Geh zu jemand anderen. Geh zu Jesus. Und sie gehen zu Jesus alayhi salatu wassalam und er wird und sie werden zu ihm sprechen: "O Jesus, du bist der Gesandte Allahs und du bist sein Wort, das er zu Maryam gegeben hat und Geist von ihm." Und er wird sprechen: "Genau so ist es."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 Er wird aber keine einzige Sünde erwähnen. Er wird sagen: Geht zu einem anderen, geht zu Muhammad (sallallahu alaihi wasallam). Und dann gehen Sie zu ihm und sagen: Oh Muhammad, du bist der Gesandte Allahs, du bist das Siegel der Propheten. Allah hat dir deine Sünden vergeben, was du in der Vergangenheit und was du in der Zukunft gemacht hast so lege Fürsprache bei uns ein birg Fürsprache bei deinem Herrn für uns ein siehst du denn nicht in welchem Zustand wir uns befinden siehst du denn nicht wie es uns geht dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann werde ich aufstehen und werde, unter, und werde mich unter den Thron begeben und werde mich für meinen Herrn niederwerfen azawajal. dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir Worte des Lobes eingeben, Worte eingeben, die er noch niemandem vor mir eingegeben hatte. Und dann wird gesagt werden, O oh Mohammed, heb deinen Kopf, bitte, dir wird gewährt, lege Fürsprache ein, sie wird akzeptiert und dann werde ich sagen, O oh mein Herr, meine Gemeinde, meine Gemeinde, O oh mein Herr, meine Gemeinde, Meine Gemeinde, oh mein Herr, meine Gemeinde, meine Gemeinde. Und das ist übrigens das Bittgebet, das der Prophet sallallahu alaihi wa aufgehoben hat. Also der Prophet sallallahu alaihi wa hat ein Bittgebet bekommen, wie die Propheten auch. Manche von ihnen haben es verwendet in diesseits, wie Noah, als er gegen sein eigenes Volk gebetet hat, gebeten hat. Und andere wie Muhammad sallallahu alaihi wa sie haben ihr Bittgebet aufgehoben für den Tag der Auferstehung. Und deswegen sagt der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam O Herr, meine Gemeinde, meine Gemeinde, das heißt, bitte errette meine Gemeinde, wie du mir versprochen hast, erhöre mir bitte mein Gebet. Daraufhin sagt Allah Subhanahu wa ta'ala, lass von deiner Gemeinde jeden, der nicht der Rechenschaft unterzogen wird, vom rechten Tor des Paradieses eintreten und sie werden sich die anderen Tore alle mit allen anderen Menschen teilen. Also sie dürfen durch das paradies von der rechten Seite eintreten, vom, vom rechten Tor des Paradieses eintreten und sie haben auch das Anrecht auf alle anderen Tore des Paradieses. Dann wird gesagt werden, ähm, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er diesen, als sie zusammen saßen, wie gesagt, und er ihnen dieses berichtete. Er sagte, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, zwischen den beiden Türrahmen des Paradieses, also zwischen den beiden Türrahmen eines Tores des Paradieses, ist so viel Platz wie zwischen Makkah und Hajar oder in einer anderen äh, Überlieferung wie zwischen Makkah und Busra. Busra ist eine Stadt, in Großsyrien und Mekka ist bekannt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch in einer anderen Version trotz also sinngemäß trotz dieser großen Spannweite zwischen diesen beiden Türrahmen eines jeden Torus wird es ihr am Tag der Auferstehung ein Gedrängel geben bei diesen Toren. Was auch hinweist, dass wie viele Menschen das Paradies betreten dürfen. Das ist die äh Erste Art Fürsprache und das ist die Art Fürsprache, von der man redet, wenn man redet von der Fürsprache des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn man also sagt, as-shafa'ah oder as-shafa'atul ufma, dann meint man damit diese Fürsprache, die er hier, sallallahu alaihi wa sallam, erwähnt hat. Und die zweite Art Fürsprache ist diejenige Art Fürsprache, die der Prophet, alaihi wa sallam, einlegen wird für diejenigen Menschen, deren gute Taten äh, gleich schwer wiegen wie ihre schlechten Taten. Und, die, und, und das, das heißt, er legt für sich Fürsprache ein, dass die gute Seite doch überwiegen soll und dann werden sie das Paradies betreten dürfen. Und die dritte Fürsprache ist diejenige für Leute, die, äh, äh, de, denen die Hölle bestimmt worden ist, Das heißt, Leute, die aufgrund ihrer Sünden das Höllenfeuer eigentlich betreten müssten, aber durch die Fürsprache wird diese Sache verhindert und sie brauchen diese Qualen nicht zu ertragen. Und die vierte Art, Fürsprache, ist die Fürsprache des Propheten, sallam, für diejenigen äh, gläubigen Menschen, die das Paradies sowieso betreten werden, allerdings, äh, sodass sie höhere, Stufen im Paradies erlangen dürfen, als sie normalerweise aufgrund ihrer Taten verdient hätten. Und das ist zum Beispiel eine Art Fürsprache, mit der die eine Sekte, die ich vorhin erwähnt habe, die Mu'tasiliten, auch einverstanden sind, damit kein Problem haben. Allerdings sind sie mit allen anderen nicht einverstanden. Das heißt, mit den anderen, die jetzt kommen, Schafe. Ähm, Die fünfte Art Fürsprache ist die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wa für diejenigen Menschen, die normalerweise das Paradies betreten dürften, ähm, allerdings damit sie das Paradies auch ohne Rechenschaft bet äh, betreten dürften. Ähm, und äh, ein Beweis dafür ist der berühmte Hadith, von, äh, von Ukaasha radhiyallahu ta'ala anhu, indem der Prophet sallallahu alayhi wa sallam äh, gesagt hat, es gibt 70.000 Menschen, die das Paradies betreten werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft Allah er, an anakun minhum, das ist heißt, bitte Allah darum, dass ich zu ihnen gehöre und dann sagte der Prophet sah, du wirst zu ihnen gehören. Manche gedacht es würdzen das als einen Beweis für diese Art dafür sprach, Denn zumindest kann er am Tag der Auferstehung sagen, dein Gesandter hat mir das versprochen. Sechstens, die Fürsprache für diejenigen Menschen, die Gott bewahre, das Höllenfeuer betreten müssen. Allerdings wird durch diese Fürsprache ihre Strafe erleichtert. Und das überlieferte Beispiel ist, das berühmte Beispiel seines eigenen Onkels, Abu Talib der als Muschrik gestorben ist. Allerdings wird er durch die Fürsprache des Propheten Sallallahu alaihi wa eine schwächere Strafe erlangen als alle anderen Menschen, die im gleichen Zustand gestorben sind. Und Imam al Qurtubi tubi Rahimahullah wa ta'ala, geht auf eine Aya im Koran karim ein, die manche Menschen erwähnt haben, wie gesagt, diese Mu'taziriten zum Beispiel, die gesagt haben, Das kann nicht sein, dass der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Fürsprache einlegt für Leute, die die Hölle betreten werden, die ungläubig sind, wie Abu Talib. Und sie verwerfen solche Überlieferungen. Warum? Weil sie sagen, Allah sagte im Koran al-Karim über die ungläubigen Menschen, فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Das heißt, es wird ihnen die Fürsprache derjenigen, die Fürsprache einlegen werden, nichts nützen aber sagt Suret al-Mudaththir, 74:48, es wird ihnen, das heißt den Ungläubigen, die Fürsprache derjenigen, die sie einlegen werden, nichts nützen. Und äh, sie sagen, aber Abu Talib nützt sie. Also wie kann man das miteinander verbinden? Und äh, was es leider gibt es dieses Gedankengut, dass manche Menschen sagen, wenn ich einen Widerspruch sehe im Koran mit der Sunna, dann ziehe ich den Koran vor, und verwerfe die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist ein äh, schweres Verbrechen gegen die Offenbarungstexte, gegen den Koran in erster Linie. Warum? Weil die äh, Möglichkeit, beide Texte in Einklang zu bringen und beide Texte zu richtig zu verstehen, ist gegeben. Deswegen gibt es äh, keinen Grund, etwas zu verwerfen. Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass man weiß, dass die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, genauso eine Offenbarung ist wie der Koran al-Karim. Denn wie sollte der Prophet, sallallahu alaihi wa wissen, was mit seinem Onkel Abu Talib am Tag der Aufwärmung geschieht, wenn das Allah ihm nicht mitgeteilt hätte? Insofern, beides kommt von Allah, wie kann man darin einen Widerspruch sehen? Deswegen sollte das Herz des Gläubigen immer dafür plädieren, die Texte erst einmal richtig zu verstehen. Und in dieser Aya, wenn es um die ungläubigen Menschen geht, was ist, warum geht es dem ungläubigen Menschen? Wenn wir die Frage beantworten, dann können wir auch diesen Text ganz einfach verstehen. Der ungläubige Mensch, der für den Allah Azza Azzawajal die Hölle für immer und ewig bestimmt hat, was will er durch die Fürsprache erreichen? Will er durch die Fürsprache erreichen, dass er für immer und ewig in der Hölle bleibt, allerdings mit geschwächter Strafe? Sicherlich nicht. Sondern ihm geht es darum, dass er überhaupt aus der, aus der Hölle rauskommt und dass er ins Paradies eingehen darf. Und diese Fürsprache, die er sich wünscht, das wird ihm nichts bringen. Wenn jemand also diese Art Fürsprache einlegt für jemanden, der als Ungläubiger gestorben ist, so wird ihm diese Fürsprache nichts nützen. Und das ist es, worauf sich diese edle Ayah in Surat al mut eindeutig bezieht. Siebtens, das heißt, die siebte Art der Fürsprache des Propheten, ist die Fürsprache, dass die gläubigen Menschen das Paradies betreten dürfen dann Imam Muslim berichtet über anas ibn malik radhiyallahu anhu sahgasanta Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat ana awwalu shafiin fil jannah ich bin der erste äh, wer ist es derjenigen äh, die für die, die fürsprache eingelegt wird das paradies betreten zu dürfen das heißt also vor dem propheten sallallahu alaihi wasallam darf niemand das paradies betreten aber er wird darum bitten und dann dürfen die menschen er wird der erste sein sallallahu alaihi wasallam der es betreten darf, weil er es von allen Menschen am ehesten verdient hat. Die achte Art Fürsprache, und das ist äh, die Wesentliche in unserem äh, sage ich mal, Zusammenhang mit den Sekten, die sie geleugnet haben, das ist die Fürsprache derjenigen Muslime, die große Sünden begangen haben. Ähm, das heißt, es gibt Muslime, die große Sünden begangen haben, Und es wird überliefert den authentischen Hadithen, dass diese das Höllenfeuer betreten werden. Möge Allahs Muta machen euch davor bewahren. Warum werden sie das Höllenfeuer betreten? Weil Allah subhanahu wa taala ihnen nicht verziehen hat und weil sie sich Allah azza wa jal nicht reufohl zugewandt haben und sie haben auf ihren Sünden gebocht, bis sie der Tod ereilt hat und sie äh, der Tod sie ereilt hat, ohne dass sie zuvor Reue gezeigt haben und Allah darum verwehten, vergeben gebeten haben diese Menschen, die die Hölle betreten werden, ähm, durch die Schafaa des Propheten, wasallam, werden sie das Höllenfeuer wieder verlassen dürfen. Und das ist es, was wie gesagt die, äh, die zwei Sekten, die Khawarij und Mu'tazila geleugnet haben, äh, aufgrund ihrer Unwissenheit bezüglich der authentischen Hadithe des Propheten wasallam, und natürlich immer wieder aufgrund ihres Äh, falschen Glaubens, denn wenn man einen Glauben hat und ähm, wenn man sich einen Glauben aussucht, noch bevor man ihn aus den authentischen Texten entnommen hat, dann natürlich wird man immer auf ein Problem stoßen, sobald ein Hadith dem widerspricht, woran man glaubt. Und deswegen ist der Weg der Ahle Sunnah al jamaa ah schon immer so gewesen, dass sie gesagt haben, wir glauben erst, wenn wir das in den Texten auch gelesen haben und deswegen kann der Sunnit niemals äh, überrascht werden durch irgendeine ah ja durch irgendein Hadith das plötzlich dem widerspricht woran er jahre geglaubt hat weil von Grund äh, weil grundsätzlich gesehen sagen wir wir glauben sowieso bei den verborgenen Dingen nur das was authentisch überliefert worden ist und egal ob das im Koran ist oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam und diese letzte Art Widersprache diese achte die ich erwähnt habe Das ist eine Fürsprache, die auch nicht nur für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gilt, sondern auch für andere äh, Menschen, denen Allah die Fürsprache erlaubt und auch für die Engel oder andere Propheten und natürlich allen voran, wie wir auch sehen würden, Allah azzawajal selbst subhanahu wa ta'ala. Ähm, und diese achte diese Art Fürsprache mit der möchten wir uns jetzt ein bisschen näher beschäftigen, weil das ja wie gesagt äh, Diskussionsgrund gewesen ist. Zu diesen und noch einmal zu verstehen, warum ist es Diskussionsgrund gewesen, weil und das müssen wir einen kurzen Ausflug machen. Äh, das Problem ist immer, wenn man ein paar Ayat oder ein paar Hadithe unabhängig betrachtet von ähm, von allen anderen Hadith. Das heißt, wenn wir bestimmte Hadithe betrachten, dann erwecken sie den Eindruck, dass derjenige Mensch, der die und die Sünde begangen hat, kein Muslim ist, ein Kafir ist. Und wenn man andere Hadithe betrachtet, dann rücken sie die ersten Hadithe in ein ganz anderes Licht. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele, Ein Beispiel dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran im Karim ähm, erwähnt hat, dass diejenigen Menschen, die die Zinsen verschlingen, obwohl sie wissen, dass es verboten ist, äh, dass sie für immer in der Hölle bleiben werden. Allah sagt: sagte, das sind die Bewohner der Hölle, für immer werden sie darin bleiben oder dass Allah Subhanahu wa ta'ala der Prophet sallallahu alaihi la yazni zani wa yazni حين يزني وهو مؤمن während uh, jemand sinna begeht, ist er nicht gläubig ist er nicht gläubig aus diesen hadithen aus diesen ayaten anderen uh, haben eben die haben eben manche muslimen verstanden dass große Sünden zum Unglauben führen. Also letztendlich, ähm, es ist, manche sagen, es führt zum Unglauben, manche sagen, es führt nicht zum Unglauben, aber diese abgeirrten Sekten, die wir erwähnt haben, sagen letztendlich über das Jenseits, dass die mit den Ungläubigen in der Hölle bleiben werden für immer und ewig. Und das ist natürlich ein Widerspruch zu diesen Hadithen, die wir hier haben. Und deswegen äh, ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Texten um? Nummer eins: Wir verlassen uns in allererster Linie auf die tiefgegründeten äh, Gelehrten im Wissen. Auf die im Wissen tiefgegründeten Gelehrten, weil die Gelehrten, wie ich gesagt habe, nicht nur einen Hadith betrachten, sondern auch andere hinzuziehen. Und ähm, dieser, äh, wie heißt es? Äh, nur ein Beispiel: nennen, Auf der einen Seite sagte der Prophet صلى الله عليه das Einige, der Sinner begeht Während er seiner Begeht kein Gläubiger ist und sie Schlussfolgern daraus, dass er Ungläubig ist. Wenn er nicht Gläubig ist, dann ist er Ungläubig. Und diese Schlussfolgerung ist aber nicht zwingend. Diese Schlussfolgerung ist nicht zwingend aus zwei Gründen. Es gibt einen Textbeweis und es gibt auch einen logischen Beweis, der auch wiederum auf einen Textbeweis zurückführt. Was den Textbeweis angeht, so sagte der Prophet sallallahu alaihi Wasallam. in einem Hadith von Abu Dharr al Ghifari radhiyallahu anhu beliefert, dass derjenige, der La ilaha illallah aus tiefstem Herzen heraus gesagt hat, das Paradis betreten wird. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dann wird er gefragt, selbst wenn er Sinna begangen hat und gestohlen hat, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, selbst wenn er Sinna begangen hat und gestohlen hat. Dann sagt er, wo gesagt noch einmal, wo gesandter Allah selbst, wenn er Sinner begangen hat und gestohlen hat, dann sagt er ja, selbst wenn er Sinner begangen hat und gestohlen hat. Dann fragt er zum dritten Mal, wo gesandter Allah selbst, wenn er Sinner begangen hat und gestohlen hat, dann sagt er ja, Abu weder zum Trotz, selbst wenn er Sinner begangen hat und gestohlen hat. Und dieser Hadith ähm, ist ein Textbeweis, der klar und deutlich besagt, dass er ins Paradies letztendlich gehen wird. Und dass er eben deswegen gläubig sein muss. Also gläubig sein muss im Sinne von Muslim sein muss. Das ist Nummer eins. Und und, und deswegen verstehen wir den ersten Text, dass er kein vollkommener Gläubiger ist. Zweitens, der Prophet hat uns klar gemacht, dass die Stufe des Iman, die Stufe des Mu'min-Sein, eine höhere Stufe ist als die Stufe des Muslim-Sein, als die Stufe des islam Und so gibt es den Islam, und dann gibt es den Iman und dann gibt es den Ihsan. Das sind drei Stufen äh, der Muslime, hinsichtlich ihres Dinen, hinsichtlich ihrer Religiosität. Und der Prophet, alaihi wa sallam, sprach eben hier offensichtlich von der zweiten Stufe und hat nicht die erste Stufe, deswegen äh, verneint. Insofern, das war jetzt ein kleines Beispiel und dafür gibt es zahlreiche Beispiele, äh, die man falsch verstehen kann, wenn man sie nicht im Zusammenhang versteht mit anderen überlieferten Texten. Und deswegen ist es eben so gefährlich, nur einen Text alleine zu betrachten. Ähm, was ganz klar, äh, zumindest für die Ahle des Sunnah-Jamaah, ein Beweis ist dafür, dass der Prophet, alaihi sallallahu sallam, auch für die großen Sünder Fürsprache einlegen wird, ist seine Aussage, als er selbst sagte, Allahu alaihi wa sallam, shafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Das heißt, äh, sinngemäß übersetzt, meine Fürsprache ist für diejenigen von meiner Umma die große Sünden begangen haben. Das heißt, als wollte er sagen, worum geht es überhaupt bei der Schafa? Bei der Schafa geht es ja in erster Linie um diejenigen Menschen, die bestraft werden sollen, damit sie eben nicht bestraft werden bzw. dass sie wenn nach ihrer Bestrafung die Hölle verlassen dürfen. Das ist doch der der größte Sinn. Das ist doch die Sorge überhaupt von denjenigen Menschen. Ansonsten diejenigen, die im Paradies sind, ob sie noch ein paar Stufen höher sind, das ist ja nicht die äh, größte Sorge der Menschen. Die größte Sorge der Menschen ist, dass sie überhaupt erst einmal ins Paradies kommen und danach haben sie andere Sorgen, die aber nicht vergleichbar sind mit den Sorgen der ersten Menschen. In einer anderen äh, Überlieferung, das ist ein eine, äh, ein Beweis für diese Art der äh, Schafa, aber dieser Hadith ist äh, nicht Äh, weil es äh, wird nicht äh, so verstanden von von den anderen Sekten deswegen haben wir noch einen deutlicheren Hadith äh, diesbezüglich und zwar sagte eine Person hieß äh, Ma'bad ja das jetzt vollkommen wurscht wie er voller Namen hieß er hieß Ma'bad und er sagte Folgendes und dieser Hadith ist unter anderem bei Sahih Bukhari überliefert worden äh, er ist ein bisschen länger aber er ent, äh, beinhaltet eben diesen entscheidenden Zusatz für diese achte Art der Schafa. Ma'bad sagte, ähm, eines Tages habe ich mich mit anderen Leuten aus Basra versammelt. Basra ist eine Stadt im Irak. Ähm, wir gingen zusammen zu Anas ibn Malik, einem Freund des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Auch mit uns ist Thabit al-Bunani gegangen. Thabit al-Bunani ist ein Tabi'i und einer der entscheidendsten oder einer der wichtigsten Briefe über Anas ibn Malik radiyallahu taalaan. Wir fragten ihn nach dem berühmten Hadith über die Fürsprache. Das ist ja die, die den ich schon erwähnt habe, den langen Hadith, wo sie nach, nach und nach zum einen zum nächsten Propheten gehen. Als wir bei ihm ankamen, betete er gerade das Dhuhr-Gebet. Wir baten ihn, um Erlaubnis einzutreten. Er gewährte uns. Wir kamen hinein, während er gerade auf seinem Bett saß. Da sagten wir zu Thabit, frag ihn nichts, bevor du ihn nicht nach der nach dem Hadith über die Shafra'ah gefragt hast. Da sagte er, Abu Hamza. Abu Hamza ist der Beiname von Anas ibn Malik, wortwörtlich Vater von Hamza. Er sagte, Abu Hamza, das sind deine Geschwister von den Bewohnern von Basra. Sie sind zu dir gekommen, um dich über einen Hadith zu fragen hinsichtlich der Fürsprache. Da sagte Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, uns hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Folgendes erzählt. Wenn der Tag der Auferstehung eingetroffen ist, werden die Menschen, die einen die anderen übergehen, also gemeint, die einen die anderen überfluten, weil sie so viele Menschen sein werden. Ihr müsst euch vorstellen, diese ganzen Abermilliarden befinden sich alle an einem Ort. Sie werden zu Adam gehen und ihm sagen, lege Fürsprache bei uns, lege Fürsprache für uns bei deinem Herrn ein. Er wird aber sagen, ich bin dafür nicht geeignet, sondern geht zu eurem, äh uh, geht zu Ibrahim alayhi salatu wasalam denn er ist der Rahman der einzige Freund des Allerbarmers dann geht sie zu Ibrahim und er wird auch sagen ich bin dafür nicht geeignet sondern geht zu Moses denn er ist derjenige mit dem Allah direkt gesprochen hat und sie gehen zu Moses alayhi salatu wassalam. er wird aber sagen ich bin dafür nicht geeignet geht zu Isa denn er ist der Geist Allahs und sein Wort und sie werden zu Jesus gehen und sagen und er wird sagen ich bin dafür nicht geeignet sondern geht zu Mohammed sallallahu الله عليه وسلم und dann wird dann sagt der Prophet sallallahu الله عليه وسلم dann werde ich sagen ich bin dafür geeignet dann werde ich meinen Herrn um Erlaubnis bitten und er wird mir erlauben das heißt er wird mir erlauben für Sprache einzulegen und er wird mir an Lobensworten eingeben die ich jetzt noch nicht kenne die ich jetzt noch nicht kenne und ich werde ihn mit dieser Art lob loben und mich für ihn niederwerfen und dann wird zu mir gesagt werden oh Mohammed, heb deinen kopf sprich deine worte werden gehört werden lege fürsprache ein und die wird fürsprache die wird die akzeptiert werden bitte und die wird gegeben werden Und ich werde sagen, oh mein Herr, meine Gemeinde, meine Gemeinde. Dann wird gesagt werden, geh und nimm aus der Hölle hinaus jeden Menschen, der in seinem Herzen auch nur so viel Iman hat, wie im Gewichte eines Gerstekommens. Das der, hier beginnt der entscheidende Teil. Denn diese Menschen sind bereits in der Hölle Gott bewahre. Und das heißt, sie werden bestraft und sie dürfen das Paradies aufgrund der Fürsprache des Propheten sallam, verlassen. Er sagt, dann gehe ich und setze das um. Dann kehre ich zurück, Allahu Alam, nach fi viel Zeit, ne? dann kehre ich zurück und äh, und lobe meinen Herrn noch einmal mit diesen lobenswürdigen Worten oder lobens, mit diesem Lob und ich werfe mich für ihn nieder und er wird sagen, oh Muhammad, heb deinen Kopf, sprich Dir wird äh, du wirst erhört. Lege Fürsprache ein. Deine Fürsprache wird akzeptiert werden. Bitte, dir wird gegeben werden. Und ich werde sagen: Oh, mein Herr, meine Umacht, meine Umacht. Und er wird sagen: Geh und du darfst aus dem Paradies jeden rausholen in dessen Herzen auch nur so viel Iman ist, wie im Gewichte einer kleinen Ameise oder in einer Überlieferung wie ein Senfkorn. Und dann gehe ich und setze diese Sache um, dann kehre ich zurück und beim dritten Mal sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, dass er aus dem Paradies jeden herausholen darf, der die kleinste das kleinste Gewicht, das heißt, das wird hier dreimal wiederholt, das kleinste, das kleinste, das kleinste Gewicht äh, an, ähm, äh, an Senfkorn, an Iman in seinem Herzen hat. Und er wird auch aus dem Paradies auch hinausgehen dürfen. Und er wird auch aus der, aus der Hölle hinausgehen dürfen. Ja. Äh, und er setzt es um, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann endet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 ein anderer Tabi'i und auch ein Hadith-Überlieferer. Ähm, sie wollten zu ihm gehen und von ihm auch hören, was er bereits damals von Anas ibn Malik gehört hat. Also der Anas ibn Malik ist ein Sahabi, der diesen Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu verschiedenen Begebenheiten im Laufe seines Lebens erzählt hat. Und das scheint am Ende seines Lebens gewesen zu sein. Und jetzt gehen sie zu Al-Hassan, der diesen Hadith ebenfalls überliefert über Anas ibn Malik. Aber schon Jahre zuvor. Deswegen sagten sie, lass uns doch zu Al-Hassan gehen, beim Namen Abu Sa'id. Und dann sagten sie zu ihm, Abu Sa'id, wir sind gerade von Anas ibn Malik zu dir gekommen wir haben noch nie solch einen Hadith gesehen, wie diesen Hadith über die Fürsprache. Dann sagte er, was ist da? Und dann haben sie ihm den Hadith erzählt, was also Anas ihnen berichtet hat. Und dann kamen sie an diese Stelle an, die ich gerade eben erzählt habe. Dann sagte er, Hä? Und wir wussten nicht, was er damit meint. Sagte er sagte, er hat mir, also Anas ibn Malik, hat mir diesen Hadith vor 20 Jahren erzählt. Ich weiß nicht, warum er euch nicht den Rest des Hadiths erzählt hat. Hat er es vergessen? Hat er ihn vergessen? Oder hat er Angst gehabt, dass ihr euch darauf verlassen werdet? Und wir sagten, Abu Sa'id, erzähl uns. Da begann er zu lachen und sagte, der Mensch ist wirklich voreilig. Ich habe euch das ja nur erzählt, weil ich ja euch erzählen wollte, was Anas mir damals berichtet hat. Und dann berichtet er, was der Prophet, also er berichtet, Al Hasan, was berichtet jetzt, was Anas ibn Malik vor 20 Jahren über den Propheten sallam, im Anschluss dieses Hadithes erzählt hat. Denn wir haben erwähnt, dass er dreimal jetzt hintereinander zu seinem Herrn gegangen ist, sich niedergeworfen hat, Fürsprache eingelegt hat, wieder zurückgekehrt ist und jedes Mal durfte er eine Gruppe von Menschen aus dem Paradies, aus dem Höllenfeuer, äh, rausnehmen. Dann sagt er in dieser Version, dann gehe ich zum vierten Mal zurück. Lobe meinen Herrn mit diesen Worten, werfe mich für ihn nieder und es wird gesagt werden, oh Mohammed, heb deinen Kopf, sprich, du wirst erhört werden, bitte, dir wird gegeben werden, lege Fürsprache ein, sie wird gewährt werden. Und ich werde sagen, oh mein Herr, erlaube mir, jeden aus dem Höllenfeuer rauszunehmen, der gesagt hat, la ilaha illallah. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati, wa jalali, wa kibriyai, wa azamati, la ukhrijanna minha man kala la ilaha illallah. Er wird sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, bei meiner Ehre und bei meinem Ruhm und bei meinem Stolz und bei meiner Gewaltigkeit ich werde jeden aus ihr herausbefördern der la ilaha illa allah gesagt hat das heißt es gibt keinen gott außer allah subhanahu wa taala und dieser hadith wird überliefert von imam muslim in seinem sahih -Waq. und das ist dieser jetzt wissen wir warum er diesen letzten teil offensichtlich nicht gesagt hat denn dieser letzte teil ist ähm Wenn man ihn richtig versteht, eine Hoffnung für jeden gläubigen Menschen. Wenn jeder, wenn ein Muslim diesen letzten Teil des Hadithes hört und Hoffnung bekommt auf das Paradies trotz der Sünden, die er Zeit seines Lebens begangen hat und trotzdem weiterhin sich Mühe gibt, seine Gebete zu verrichten und sein Fasten zu verrichten und den Pflichten Allahs als solche nachzukommen dann hat er diesen Hadith richtig verstanden. Was allerdings passieren kann, ist eben die Befürchtung, die offensichtlich eines radiallahu ta'ala anhum gehabt hatte, und zwar, dass der Mensch sich auf solche Hadithe verlässt. Dass der Mensch sich auf solche Hadithe verlässt. Die Frage ist nicht, ob man diesen Hadith wortwörtlich verstehen so darf oder nicht, denn was der Prophet gesagt hat, ist die Wahrheit, aber was wir Was der, was der, was die Gelehrten verstehen, wenn sie die Hadith im Zusammenhang sehen, ist eben, dass dieses Wort La ilaha illallah nicht nur ein Wort ist, das man mit der Zunge spricht, sondern wie es auch in anderen Überlieferungen heißt, es muss vom tiefsten Herzen kommen. Und von tiefstem Herzen, wie kann es vom tiefsten Herzen kommen? Wie kann also das Herz erfüllt sein mit mit mit dem Iman an La ilaha illallah? wenn er nichts von dem umsetzt, äh, was er bezeugt. Du bezeugst, es gibt keinen Gott, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dann muss daraus die Anbetung folgen. Und deswegen diese Hadithe, wie gesagt, sind ein Hoffnungsschimmer oder eine riesige Hoffnung für die, die gläubigen Menschen, die versuchen, die Pflichten Allahs umzusetzen, aber wissen, dass sie Sünden haben und Angst haben darum, dass Allah ihre guten Taten nicht annimmt ein weiteren authentischen Hadith berichtet uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang dann sagen wird und das ist das beste überhaupt und das ist das beste überhaupt das ist noch besser als dass jeder das jeder der von vorher verlassen darf der la ilaha illa allah gesagt hat ähm, es sei denn es ist sogar die gleiche erlauterung dessen und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala im anschluss Die Engel haben jetzt Fürsprache eingelegt. Die Propheten haben ebenfalls Fürsprache eingelegt. Die gläubigen Menschen haben ebenfalls Fürsprache eingelegt. Und so bleibt nur Arhamur Rahimin übrig. Arhamur Rahimin ist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala eine Handvoll Menschen aus dem Höllenfeuer rausnehmen. Und das sind Menschen, die niemals etwas Gutes getan haben die niemals etwas Gutes getan hat. Und dieser Hadith wird überliefert auch im Sahih Muslim. Insofern ähm weist dieser Hadith darauf hin, dass es für jeden Menschen, der als Muslim stirbt, die Hoffnung gibt, dass Allah azza jal ihm vergiebt oder dass er zumindest durch diese Schafa ah oder diese Arten der Schafa ah, ähm eingeschlossen wird. Die Schafaar allgemein. Jetzt haben wir jetzt verschiedene Arten kennengelernt und auch belegt, die die Menschen oder die Muslime oder sagen wir die Menschen allgemein haben unterschiedliche ähm, Vorgehensweisen in Bezug auf die Schafaar. Manche von ihnen, Gott bewahre, ähm, schreiben die Schafaar Leuten zu die sie in diesem Leben verherrlichen. Das heißt, wie zum Beispiel die äh, was ist, äh, Anhänger äh, von Sekten äh, in Bezug auf ihre Sektenführer. Bei manchen Sektenführer, äh, sie lehren ihren Anhängern, dass ihr Anhänger, dass ihr Sektenführer, Entschuldigung, Fürsprecher einlegen wird für seine Gemeindemitglieder. Wenn du also zu der Tarika so gehörst, dann wird dieser äh, oberste von diesem von von von von, von dieser Sekte Fürsprecher eigentlich aber für wen nur für diejenigen die natürlich in seiner Gemeinde Mitglied gewesen sind. Das ist eine ein extrem unter denjenigen Menschen, die an die Schafa'a glauben. Das andere Extrem ist das Extrem der Mu'taziliten und Khawarij, die eben die Schafa'a des Propheten sallallahu alayhi wa sallam in Bezug auf die großen Sünder geleugnet haben. Und der Mittelweg ist der Weg der Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, das sind diejenigen, die an jede Form der Schafaa glauben, die überliefert worden ist, aber sie allen außer den Propheten ﷺ, das heißt allen anderen Menschen nur so zuschreiben, wie Allah es ihnen auch gestattet. Das heißt Wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Fürsprache jemandem gewährt, dann zeigt Allah azza wa jal ihm auch seine Grenzen. Auch unser Prophet sallallahu alaihi wa, wa sallam hat von Allah subhanahu wa ta'ala die Grenzen aufgezeigt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darf nur Fürsprache einlegen für die Menschen, die eben Muslim sind. Und alle anderen, die der Koran, wortwörtlich der Koran al-Karim in der Hölle festhalten wird, das heißt, diejenigen Menschen, über die Allah gesagt hat, sie bleiben dorthin für immer und ewig, für diese Menschen wird der Prophet, alaihi wa sallam, keine Fürsprache einlegen dürfen. Und so heißt es in einer anderen Überlieferung, dann gehen sie zu Adam, dann zu Noah, dann zu Ibrahim, dann zu Musa, dann zu Isa und dann sagt Isa sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen, geht zu Muhammad, denn er ist ein Diener, dem Allah seine vergangenen und zukünftigen Sünden vergeben hat, Und sie gehen zu ihm. Und dann werde ich losgehen. Das heißt, nachdem sie mich darum gebeten haben, fürchtbarkeit einzulegen, ziehe ich los. Wo ziehe ich los? Zum Thron Allahs. Azzawajal. Und dann sagt der Prophet Sallallahu alaihi lahu sallam, Sobald ich dann meinen Herrn gesehen habe, werde ich mich für ihn niederwerfen. Und ich werde ihn loben mit Worten, die er mir in diesem Moment eingeben wird. Ich kenne sie jetzt noch nicht. Und er wird sagen, oh Muhammad, hebe deinen Kopf, sprich, du wirst erhört, lege Fürsprache ein, sie wird angenommen werden und dann werde ich sagen, oh mein Herr, meine Gemeinde. Und dann wird man mir meine Grenzen zeigen. Dann wird man mir meine Grenzen zeigen und dann werde ich sie ins Paradies eingehen lassen und dann werde ich wieder zurückkehren und mich wieder niederwerfen und man mit mir wieder meine Grenzen zeigen. Und die Grenzen, wie zum Beispiel, nimmt aus dem Paradies jeden raus, der so viel Iman hat im Herzen, wie im Gewichte äh, eines Sandforms oder was auch immer, überliefert ist diesbezüglich. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu den Grenzen, die er die Allah ihm geben wird gehören nicht nur die ganzen die wir im Hadith erwähnt haben das heißt ähm, besser gesagt in dem Hadith wurden ja erwähnt die Eigenschaften von Menschen die er aus der Hölle rausnehmen darf vielmehr hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in diesem Leben schon klar gemacht dass also einen sehr wichtigen Grundsatz klar gemacht und der Grundsatz lautet die Fürsprache wird nur akzeptiert werden von Menschen, für die Allah, in denen Allah einverstanden ist. Und was der Prophet damit sagen wollte, ist, dass er nicht das Recht hat, für jeden Einzelnen seine Ummah Fürsprache einzulegen. Und was er damit sagen will, ist, dass du selbst Grund dafür bist, dass man für dich Fürsprache einlegen wird oder auch nicht. Das heißt, du mit deinen Taten und mit deinen Aussagen kannst dich in den Kreis derjenigen Menschen bewegen, für die der Prophet, alayhi wa sallam, für Sprache einlegen wird. Du kannst aber auch durch deine Aussagen und deine Taten, durch, durch deinen Glauben, aus diesem Kreis selbst austreten. Der Prophet, es liegt nicht in seiner Hand, sallallahu alayhi wa sallam. Und deswegen sagte der Prophet, alayhi wa sallam, und das ist nur ein Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Er sagte, nicht, dass ich einen von euch am Tag der Auferstehung antreffe während er an seinem Halse ein Kamel gebunden hat das blöckt oder eine oder ein Schaf oder irgendetwas anderes und er dann mich rufen wird und sagen wird rette mich rette mich dann werde ich sagen ich habe dir die Botschaft vollbracht ich habe dir die Botschaft überbracht qad ablaughtuk La amliku laka min Allahi min Shaykh. Ich kann dir vor Allah azza Jalil nicht helfen. Und das, wenn das der Prophet alaihissalatu wassalam zu denjenigen Menschen sagt, die ihm nahe stehen, denn er spricht ja hier niemanden weniger an, als seine eigenen Gefährten, seine eigenen Freunde, seine eigene Familie, wenn er zu ihnen sagt, ich werde euch nicht helfen können, wenn ihr Grund dafür seid, dass ihr zum Beispiel die Zakat nicht bezahlt habt. Denn Das ist ja der Hinweis darauf. Jemand hat Kamele, hat aber keinen Zakat dafür bezahlt. Jemand hat Schafe, hat aber da keine Zakat dafür bezahlt. Oder jemand hat Geld und Gold und Silber, hat dafür keine Zakat bezahlt. Ich kann dafür dann kein Versprache einlegen, sondern hat er sich dann die Sache selbst zukommen lassen. Denn ich habe ja euch die Botschaft vollbracht. Und wenn das gilt für diejenigen Menschen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am nächsten waren, dann erst recht für alle anderen Menschen, die nach ihm gekommen sind, so wie unser Einer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle in seine Gnade, und seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns unsere Gebete annehmen und unser Fasten im Monat Ramadan akzeptieren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die von verschiedenen Fürsprachen am Tag der Auferstehung in der ersten Linie von Allah subhanahu wa selbst und dann von seinen Engeln und dann von seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingeschlossen werden, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.